Техногенні пустелі Прощавай, господи, я їду в боді Запаси золота невеликі, а його родовищ небагато Тому, коли вдавалося виявити так звану золоту руду Гірські породи, що містять золото З'являлися тисячі тих, хто жадав отримати свою частку жовтого металу Часом це набувало форми масового психозу і тому отримало назву «золота лихоманка». Найяскравіше вона проявилася в Сполучених Штатах, коли в середині XIX століття родовища золота були знайдені в Сонячній Каліфорнії. Цей період знаменитий інтенсивною появою поселень посеред безлюдних країв. Так було і з містечком Боді. У 1859 році на кам'янистій рівнині перед гір'ях Невади. Золотошукачеві Вільямові Боді пощастило знайти ту саму золоту руду. Звістка про це рознеслася швидше вітру, і незабаром сюди рушили спраглі золота. Невелике селище швидко перетворилося на містечко. Його стрімкому зростанню сприяло і виявлення чергової золотої жили. Уже в 1880 році кількість мешканців Боді досягала 10 тисяч осіб. З'явилася залізниця, що проходила через місто, магазини, переповнені різноманітними товарами, пошта, церкви, банки, ну і, звісно ж, численні салуни. Боді перетворювалося на центр злочинності, що дивував своїм беззаконням навіть бувалий дикий захід. Щодня тут відбувалися п'яні бійки, напади на діліжанси, жорстокі пограбування і нічим не спровоковані вбивства – Боді того смутного часу дуже влучно характеризує фраза «Прощавай, господи, я їду в Боді!» Її приписують дівчинці, яка з родиною переїхала в золотодубувне місто з благополучного Сан-Франциско. Здавалося, цьому ніколи не буде кінця. Однак за кілька років ціни на благородний метал різко впали. Місто почало порожніти. До 1900 року Кількість його постійних жителів зменшилася в 10 разів. Ще за 17 років через непотрібність була розібрана залізниця, що вела в Боді. До всіх лих у 1932 році згорів діловий центр міста, і його доля була вирішена. Останні жителі покинули Боді в 1942 році. Проте золоті копальні розроблялися аж до середини 60-х років минулого століття. Після їхнього закриття був створений історичний парк Боді. Це дозволило зберегти місто Примару в гарному стані. Ті, що гинуть разом з Аралом Усього півстоліття тому Аральське море посідало четверте місце у світі за площею 66 тисяч квадратних кілометрів і мало об'єм води, понад 1000 кубічних кілометрів. На сьогоднішній день поверхня озера становить п'яту частину від початкових розмірів, а його об'єм – усього 10 Причина – активне використання вод двох головних річок регіону, який часто називають середньоазіатським межирічям, Це річки Амудар'я, що впадає в Арал на сході, і Сердар'я, що несе воду в його північну частину. У результаті озеро в 1989 році розпалося на дві ізольовані водойми – північне – мале, і південне – велике Аральське море. А його дно перетворюється на мертву пустелю, яку місцеві жителі називають Арал-куми. Загальне падіння рівня води спричинило цілий ланцюжок негативних наслідків. Особливо постраждали портові міста – багато з яких перетворилися на пам'ятки минулої епохи. Так, на південному березі Аралу розташовувався Муйнак, більшість жителів якого займалися виловом риби та її переробкою. Тут був рибоконсервний комбінат, що забезпечував роботою багатьох городян. Такі підприємства називають містотвірними. У 1980-х роках море покинуло порт перетворивши його на цвинтар кораблів. Протягом кількох років, щоб дати роботу комбінату, сюди привозили заморожену рибу. Але на початку 90-х років підприємство закрили, і жителі почали залишати місто, кидаючи свої оселі. Сьогодні від Муйнака до Аралу близько 100 кілометрів. Про його славне минуле нагадують перекошені і ржаві рибальські кораблі. Надій на відродження немає. Учені вважають, що Арал втрачено назавжди. Ще більш трагічним можуть бути наслідки смерті іншого поселення – закритого військового містечка Кантубек або Аральськ-7. Його заснували на острові Відродження під час Другої світової війни. Тут розміщувалася надсекретна лабораторія, що займалася створенням бактеріологічної зброї та випробуваннями на тваринах – пацюках – Собаках, конях, вівцях, мавпах. У містечку проживало до двох тисяч осіб – співробітники з родинами і військовослужбовці. Після розпаду СРСР устаткування було демонтовано. У спадок від центру залишилися порожні будинки, електростанція і аеродром. У 2001 році у результаті падіння рівня води острів з'єднався з великою землею. Сьогодні вчені занепокоєні тим, що збудниками сибірки, чуми, тифу, віспи можуть заразитися гризуни. Тоді смертельно небезпечні хвороби поширяться на прилеглій території, і це буде черговим ударом по району, який і без того вже відносять до зони лиха. Чи знаєте ви, що у 1956 році був запущений Каракумський канал – що спрямував частину води Амудар'ї у пустельні райони Туркменістану. Завдяки зрошенню тут стали отримувати великі врожаї бавовнику. Але ціна білого золота виявилася не меншою від дорогого металу. Якщо в 1965 році море отримувало 50 кубічних кілометрів води за рік, то через 15 років ця цифра знизилася майже до нуля коли під ногами горить земля. Вугілля – найважливіший вид викопного палива. При горінні воно дає велику кількість тепла. Цей процес відбувається дуже швидко, а от для утворення вугільних покладів знадобилися мільйони років. Найціннішим їхнім різновидом є антрацит. Це паливо високої якості, у якому майже немає вологи. До того ж, горить воно без диму, що робить використання антрациту дуже вигідним. Не дивно, що ще в середині ХІХ століття у різних країнах почали створювати кар'єри і шахти з видобутку цього виду палива. З огляду на те, що багато родовищ розміщувалися далеко від мегаполісів, шахти обростали невеличкими містечками. Одним з них була Централія, розташована в штаті Пенсильванія. США Вугільний бізнес виявився тут прибутковим І в містечку розпочалося бурхливе будівництво Були зведені зручні будинки, школи, готелі, театр, банк Централія процвітала до середини минулого століття Коли родовище стало виснажуватися А багато промислових підприємств перейшли на інші види палива Нафту і природний газ Якийсь час видобуток тривав але поступово компанії розорялися, і життя в місті завмирало. Про нього зараз мало б хто згадав, якби не одна дивовижна подія. У 1962 році в одній із шахт спалахнуло вугілля. Сьогодні достаменно ніхто не скаже, хто підпустив до антрациту Червоного Півдня. Одна з версій полягає в тому, що в травні того злощасного року місцеве керівництво Вирішило очистити міське звалище, розташоване в покинутому кар'єрі Спочатку все йшло як звичайно Сміття підпалили під наглядом пожежників і дали якийсь час горіти Але далі все пішло за пекельним сценарієм Вогонь проник у шахту і антрацит спалахнув Найбільш парадоксальним є те, що він горить уже півстоліття Спочатку це не дуже турбувало жителів але невдовзі вони почали звертати увагу на підвищену температуру ґрунту і на гарячу пару, що валувала з-під землі. Усю серйозні ситуації городяни усвідомили у 1979 році. На одній з бензозаправок перевіряли рівень пального в резервуарах і з жахом виявили, що його температура піднялася до плюс 78 градусів Цельсія. Гасіння підземної пожежі визнали фінансово невиправданим, тому виділили кошти для евакуації місцевого населення. На палаючій землі залишилося кілька осіб. Навідуються сюди всюдисущі туристи і учені, які отримали можливість вивчити здатність рослин і бактерій виживати при високій температурі. Чи знаєте ви, що Централія – Стала своєрідною лабораторією для науковців університету сусіднього містечка. Вони знаходять тут бактерії та примітивні рослини, які зазвичай ростуть у жерлах вулканів. Покинутий крейсер. Океан, у певному сенсі, найближчий сусід і найважливіший союзник Японії. Він допоміг відстояти країну під час монгольської навали. Він пом'якшує клімат країни, дає мільйони тонн морепродуктів. З океанічної води японці добувають уран, а на морському дні вони почали видобуток залізомарганцевих конкрецій, у яких природа наче навмисно зібрала багато необхідних людині матеріалів. Крім сировини для отримання сталі, марганців і заліза, вони містять мідь, нікель. Звісно, японці добувають із на моря ці корисні копалини не від гарного життя На жаль, та ж таки природа, яка щедро обдарувала їхні прибережні води, оминула самі острови Японія бідна на більшість видів корисних копалин От і доводиться їх відбирати у грізного Нептуна Японці займаються цим досить давно Але спочатку їхню увагу привернуло кам'яне вугілля для його видобутку одна з компаній у 1890 році викупила невеликий незаселений острів Хасіма, розташований приблизно за 15 кілометрів від портового міста Нагасакі. Для роботи знадобилося багато працівників, яким на острові побудували капітальні житлові корпуси. При їхньому зведенні брали до уваги те, що в цьому районі часто бувають тайфуни і шторми – тому будівлі вийшли надійні і міцні. Крім того, на Хасімі з'явилися магазини, плавальні басейни, школа, поліклініка. До 30-х років минулого століття острів перетворився на важливий промисловий центр, де не тільки добували вугілля, але й виробляли зброю. Над острівцем постійно диміли труби. Здалеку ця ділянка суші із забетонованими стрімчастими берегами, нагадувала корабель, тому дотепники дали йому прізвисько Гункандзіма, що в перекладі означає крейсер. Густота його команди на одиницю площі була вища, ніж у найбільш густонаселених містах того часу. На один квадратний кілометр припадало понад 5 тисяч осіб. Здавалося, що Гункандзіма буде іти своїм курсом багато віків, але в середині минулого століття вугілля почала заміняти нафта. І в 1974 році вуглевидобувна компанія закрила родовище. Сьогодні колись потужний крейсер перетворився на місто примару. Стверджують, що впродовж тривалого часу туди навіть туристів не пускали. Чи знаєте ви, що довгий час дістатися до крейсера було майже неможливо? Вочевидь, влада побоювалася нещасних випадків через ненадійність старих будівель, а також не хотіла, щоб на Хасімі вели пошуки так звані чорні археологи. Сьогодні доступ дозволений тільки до спеціально відкритої частини острова. Місто над морем Каспійське море – найбільше безстрічне озеро на землі. Морем його назвали через величезні розміри, солонувату воду і схожий із морським режим. Найважливішим природним багатством Каспію вважають величезні запаси горючих корисних копалин – нафти й природного газу. Чорним золотом особливо славиться Абшеронський півострів – сучасний Азербайджан. Про це було відомо ще за давніх часів. Тому саме сюди вирушали купці щоб наповнити бурдюки дивовижною маслянистою рідиною, що здатна горіти. Цілими караванами її відправляли в інші країни. Перси називали цей край країною вогнів. Справді, по жилах Абшеронського півострова тече нафта. До середини XIX століття тут були місця, де від запаленого гнота загорялася земля. Не дивно що перша нафтова свердловина була пробурена на прибережному шельфі в далекому 1820 році. Саме тоді у світі розпочався морський видобуток цього виду палива, а в промислових масштабах його налагодили через кілька десятиліть. Бурхливий розвиток цього краю розпочався після 1949 року, коли для видобутку нафти із днам моря було створене ціле місто. Нафтові камені. У той час воно набулось відової популярності, уособлюючи найбільше морське родовище чорного золота. Його основою є кістяк з металевих естакад, що тягнеться на відстань до 100 кілометрів від берега. Естакади з'єднали в єдиний господарський організм бурильні вишки і робітниче селище. Над морем височать не тільки виробничі приміщення – включаючи електростанцію і котельню, але й гуртожитки, двоповерхові житлові будинки, магазини, їдальня, лікарня, лазня. По вулицях і провулках, загальна довжина яких понад 300 кілометрів, постійно курсували автомобілі. Здійснювалися регулярні рейси теплоходів і вертольотів до Баку. Для транспортування чорного золота побудували підводний нафтопровід завдовжки 78 км. Таким чином, тут у в світі був здійснений повний цикл робіт з пошуку, видобутку і транспортування морської нафти. Це вказано в книзі рекордів Гіннеса, де нафтові камені значаться як найстаріша морська нафтова платформа. Сьогоднішній вигляд нафтових каменів – це понад 200 стаціонарних платформ, але постійних жителів уже майже немає. Більшість працює вахтовим методом. Спорожнілі будівлі приваблюють туристів і кінематографістів. Так морське місто стало незамінною декорацією для одного з легендарних фільмів про Джеймса Бонда. І цілого світу мало. Чи знаєте ви, що за час експлуатації на родовищі пробурили близько двох тисяч свердловин? За часів Радянського Союзу вони забезпечували близько половини морської нафти країни Жертва геологічних розрахунків У тропічних широтах Чилі уздовж західного узбережжя розпростерлася одна з найбільш посушливих пустель світу – Атакама Весь її простір являє собою понуру низку сухих западин, хаотично розкиданого каміння піщаних дюн і солончаків. Монотонність ландшафту іноді порушують оази. Проте саме тут, за 50 кілометрів на схід від портового міста Ікіке, з'явилися містечка, що ввійшли в історію не тільки Чілі, але й усього світу. Сировиною для отримання одного з видів добрив азотних є селітра. Тривалий час її використовували далеко не в мирних цілях. З неї виготовляли порох. Родовищ селітри було мало, а попит на неї зростав, тому й коштувала вона дорого. Усе змінилося відразу, коли в 30-х роках XVIII століття на кордоні Чилі й Перу виявили багаті поклади натрієвої селітри, яких повинно було вистачити на сотні років. Незабаром, наче за помахом чарівної палички, у безводній пустелі виросло кілька містечок, найбільшим з яких став Хамберстон. Свого розквіту він досяг уперед день Другої світової війни, коли тут жили і працювали кілька тисяч гірників. Для них побудували цілі квартали одноповерхових будинків, а також магазини, кав'ярні, прекрасний театр, церкву і навіть басейн, куди спеціально привозили воду. Але останні 50 років вони стоять порожні. Справа в тому, що розрахунки геологів виявилися помилковими. Поклади натрієвої селітри швидко вичерпувалися. Разом з ними затихало життя в Хамберстоні. У 1958 році видобуток остаточно зупинили. Місто було приречене, але в 70-х роках минулого століття чилійці вирішили зробити з нього туристичний об'єкт. Міські будівлі були відреставровані і сьогодні дають досить точне уявлення про життя робітників того часу. Мирний атом виходить з-під контролю Понад 40 років тому радянський уряд ухвалив рішення Щодо будівництва Чорнобильської АЕС Для фахівців, які обслуговують атомний гігант Було створене ціле місто Воно отримало ім'я річки На березі якої звели квартали сучасних житлових корпусів Прип'ять Фасади будинків оздобили красивими панно та яскравою декоративною керамікою. На відміну від сусідніх поселень зі щільною забудовою, тут були передбачені вільні простори, зайняті зеленими насадженнями. Це створювало враження затишного і зручного для проживання міста парку. І справді, 47 тисяч городян були закохані в Прип'ять, що стала для них рідною домівкою однак жити в ній довелося недовго, адже життя міста повністю залежало від ЧАЕС. 25 квітня 1986 року на її четвертому блоці сталася аварія. У результаті вибуху будівля енергоблоку обвалилася, почалася пожежа. 27 квітня упродовж одного дня все населення Прип'яті було негайно евакуйоване. Усе відбувалося дуже організовано і надзвичайно швидко. Жителям рекомендували взяти із собою тільки документи та найнеобхідніші речі. О 14.00 подали автобуси, які супроводжувала міліція і представники місцевої влади, і місто відразу ж спорожніло. Люди залишали нажити роками – меблі, посуд, одяг, побутову техніку. Надії на швидке повернення танули разом з інформацією про жахливі наслідки аварії. Страшними виявилися невидимі результати вибуху, а його приховані наслідки. У навколишнє середовище потрапила величезна кількість радіоактивних речовин, зокрема ізотопів урану, плутонію, йоду-131, стронцію-90, цезію-137. Радіоактивна хмара пройшла над європейською частиною СРСР, Східною Європою і Скандинавією. Але найбільше постраждало найближче оточення атомної станції, зокрема і місто Прип'ять. Сьогодні Прип'ять не тільки місто Примара, але й нагадування про ризики, пов'язані з будівництвом АЕС. Достатньо зазирнути в один із 160 покинутих у поспіху будинків, де безладно розкидані речі. Книги, дитячі іграшки, щоб зрозуміти, мирний атом недбальства не прощає. Чи знаєте ви, що 25 квітня 1986 року на 4-му блоці ЧАЕС була запланована зупинка для профілактичного ремонту? Цей час використовували для випробування устаткування, а іноді й проведення експериментів. Того разу їхньою метою була перевірка здатності виробляти електроенергію в аварійних умовах. Ініціаторами цієї програми були головний конструктор і генеральний проектувальник атомної електростанції. Експеримент почався о першій годині 23 хвилини 4 секунди, але зненацька четвертий реактор повівся якось дивно. На ньому різко підвищилася температура. Її спробували знизити. Але це нічого не дало. Російська Атлантида. Волга найбільша річка Європи. Для жителів країни-агресорки це символ країни, мати російських річок, оспівана в літературі, живописі, піснях, фольклорі. Жодній іншій річці не присвячено стільки ласкавих слів, як Волзі. Її численні притоки на карті схожі на гілки могутнього дерева. Серед цих підданих Великої Російської ріки є й Молога. Ще в середні віки на її берегах виросло кілька міст, одне з яких мало назву самої річки. Воно стояло там, де Молога впадала у Волгу. У XII, на початку XIII століття, Молога входила до складу Ростовського князівства, пізніше – Ярославського. У 1321 році утворилося самостійне Молодське князівство. Наприкінці 15 століття, за часів Івана III, воно ввійшло до складу Московського князівства. Поступово Молога перетворилася на багате купецьке місто. На місцевій пристані щорічно завантажувалися хлібом та іншими товарами понад 300 кораблів. Крім торгівлі, розвивалося сільське господарство – Родючі заплавні луки давали прекрасний корм для корів, забезпечуючи якість і кількість одержуваного молока і знаменитого молозького масла. Хоча в місті жило близько 5 тисяч осіб, тут споруджували кам'яні будинки, зводили церкви, школи і лікарні. Працювало кілька фабрик і заводів. У радянський період молога зберегла важливе транспортне і торговельне значення. У місті налічувалося Близько тисячі будинків, кожний десятий – кам'яний. Здавалося, майбутнє мешканців Мологи та їхнього рідного міста безхмарне. Але в 1935 році була прийнята постанова про будівництво Рибінської гідроелектростанції. За початковим проектом рівень її водоймища не перевищував 98 метрів. Однак з ростом потужності ГЕС цифра збільшилася на 4 метри. Цього виявилося достатньо, щоб майже вдвічі збільшити затоплювану територію. Чотири метри вирішили долю міста, що перебувало на позначці 98-101 метра, а також ще близько 700 невеличких поселень. Навесні 1937 року розпочався переїзд жителів Мологи, що тривав чотири роки. В основному переселялися в Рибінськ та його найближче передмістя – Жителям дозволили розібрати і перевести на нове місце колоди міцних будинків, а старі будівлі були зруйновані. Капітальні будинки і церкви було вирішено підірвати. Наповнення водоймища розпочалося напередодні Другої світової війни і тривало до 1947 року. У результаті під воду пішли кращі заплавні луки поволж'я, століттями оброблювані землі, а також ділянки лісу. Перестало існувати і місто Молога, але на відміну від полів і пасовищ воно періодично нагадує про себе. Справа в тому, що рівень водойми ще коливається, і один раз на два роки рештки міста показуються із води. Чи знаєте ви, що у Рибінську розташовується єдиний у світі музей затопленого міста? Його офіційна назва – музей Молойського краю імені Алексеєва. Експозиція нараховує понад 300 експонатів, зокрема предмети, знайдені в результаті експедицій на Рибінське водоймище. Піраміда за полярним колом. Архіпелаг Шпіцберген, у перекладі Гострі гори, розташований у Північному льодовитому океані. У 17-18 століттях його використовували китобої для полювання на найбільших з існуючих тварин. Інтенсивний промисел призвів до того, що кити в тутешніх водах були майже повністю винищені. Якийсь час острови приваблювали мисливців за хутром. Однак незабаром і цей промисел став невигідний. У результаті архіпелаг надовго опинився на задвірках людства. Ситуація змінилася на початку минулого століття коли світ переживав час індустріалізації. Промисловою основою для неї стали підприємства чорної металургії та енергетики. Вони будувалися надзвичайно швидкими темпами і вимагали дедалі більше палива. На той час найбільше значення – мало вугілля. Виявилося, що на архіпелазі його запаси були досить значні, причому підступитися до вугільних шарів можна прямо зі схилу гір. Незважаючи на острівне розташування, сюди вирушили вугледобувачі з різних країн Добре, що на той час острів був нічий Тому, наче за помахом чарівної палички Тут виникали норвезькі, шведські, американські, англійські і російські поселення Пізніше архіпелаг відійшов до Норвегії Але згідно з угодою, унікальною у своєму роді на його території і надалі вели видобуток різні країни, зокрема СРСР. Основним представником Радянського Союзу з видобутку кам'яного вугілля за полярним колом стала організація «Арктик вугілля». Завдяки її зусиллям видобуток палива зріс. Його вели робітники кількох поселень, для яких шахти стали містотвірними підприємствами. Найбільшої популярності набуло містечко з дивною назвою «Піраміда». Воно розташоване біля підніжжя гори, що за своєю формою нагадує піраміду. Його жителі серйозно облаштувалися на острові, де понад половину площі займають льодовики. Були зведені багатоповерхові будинки, плавальний басейн, бібліотека, прекрасний зимовий сад і, звісно, порт для відвантажування вугілля. Однак палива вистачило ненадовго. До початку 90-х років його видобуток різко скоротився, і незабаром шахта була закрита. Разом з нею було приречене невеличке, але затишне містечко, розташоване на 78-й паралелі північної широти. У 2000 році воно було законсервоване. Сьогодні нечасті туристи можуть побачити тут спорожнілі капітальні будівлі, і пам'ятки епохи соціалістичного реалізму. Кажуть, що посеред засніжених вершин це справляє незабутнє враження.